Välkommen att lyssna till veckans program. Det vi hörde först var Kirsti Mors som sjöng Tack gode Gud. Det är så att i söndas så var det i kyrkoåret tacksägelsedagen med olika texter om vikten av att tacka och lova och prisa Gud. I många kyrkor har man också smyckat kyrkorna med frukt och vackra höstlöv och olika saker och tagit med sig det som en del av en gammal tradition att bönderna och människor som hade saker i sina trädgårdar kom med en del av detta och smyckade kyrkan och visade sin tacksamhet för allt det goda Gud ger oss. Och just nu här i Norrköpingslakten där jag bor och finns så är det, har det varit sådana fantastiska vackra britt dagar med varmt väder. Och eh, i söndags eftermiddag satt min fru och jag på balkongen en lång lång stund i eftermiddagssolen eh, innan vi behövde ta på oss någon kofta över kortärmade t-shirts. Så en fantastisk, varm och härlig dag hade vi. Och det har varit så flera dagar i sträck. I det här programmet kommer musiken att ha det här temat med tacksamhet och lovsång. Här sjunger Dan Inge Olsson sin sång Tack Gud. kärlek tack Gud för din Kommer en lite äldre inspelning från strängmusiksånger på 70-80-talet? Tack att du är min. Jag brukar ju spela ett par tre sånger av mina egna också och här kommer Ingvar Holmberg, Inger Gustafsson med Förunderligt god, en salta text som jag tonsatte för en del år sedan. Ni ska veta att Herren har varit förunderligt god mot mig.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 Oh, Jag är trängd, visa mig nåd och hör min bön. Vi ska veta att Herren har varit förunderligt god mot mig. Under den här terminen så läser vi boken Det är i alla fall tur att vi inte är döda av Jonas Helgeson. Birgitta Holmberg, min fru Gittan, läser och det blir alldeles strax. Vi ska bara lyssna på ännu en av mina sånger För din skull bara också en sång om att älska Gud och tacka honom för hans egen skull.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 Åtgivaren man mera sällan ser Jag tackar Sjukt värt det. Ester, ta haren nu så går vi upp. Hon springer iväg med ett busigt leende på läpparna. Ester, vi ska inte leka nu. Vi har redan byggt åtta kojor ikväll. Det får räcka. Vi ska lägga oss. Ta håren, så går vi upp. Vi är mitt inne i kvällsrutinen. Först lite tv och välling i soffan. sedan tandborstning under tiden vi ber aftonbön. Och nu ska vi försöka hitta haren. Jag hennes snutta alltså och den kan ligga var som helst. Att vara förälder är kanske det svåraste som finns. Kan vi komma överens om det? Det tär på tålamodet, det tär på krafterna, det tär på allt möjligt. Jag ska vara ärlig. De senaste åren har inte varit en dans på rosor. Så mycket förändrades över en dag. Innan jag fick barn behövde jag inte ta så många beslut som jag måste göra nu. Som förälder tar man beslut hela tiden, som dessutom berör en annan människa. Redan första veckan när vi hade åkt hem med från BB drabbades jag av handlingsförlamning. Vad förväntas av mig nu? Kan jag lämna bebisen i soffan? Kan jag göra kaffe? Kan jag titta på tv? Jag vill finnas där för henne jämt 24 timmar om dygnet. När hon skrek tog jag det personligt. Vad gör jag för fel? När hon inte ville sova fick jag en stor klump i magen. Nätter igenom gick jag runt i huset med henne och sjöng. Till och med sången kämpade jag med. Sjöng jag tillräckligt bra? En lång tid efter att min dotter föddes var jag rädd för att det skulle ringa på ytterdörren- och att någon prydligt klädd person från staten skulle stå där och fråga, hur går det här då? Jag såg framför mig hur personen skulle ställa detaljerade frågor om hur jag tog hand om mitt barn. Hur jag höll henne, om jag bytte blöjor på rätt sätt. Sedan föreställer jag mig att den statliga personen skulle rynka pannan och säga något i stil med, det är nog bäst att ta med mig barnet. –Ester, har du hittat haren än? –frågar jag. –Nej. –Har du tittat i tvättstugan? –Jag ska, pappa. I ögonvrån ser jag hennes lillebror Albin åker rutschkanan ner från fåtöljen i vardagsrummet. Innan jag fick barn kunde jag liksom undvika konflikter på ett helt annat sätt. Om jag hade en dålig dag kunde jag klaga lite på någon tv-apparat– och sen typ stänga in mig i sovrummet och hoppas på att det skulle gå över. Den möjligheten finns inte idag. Jag kan inte ta ledigt. Jag är tjänst 24 timmar om dygnet. Om man inte aktar sig så kan hela föräldraskapet bli en enda stor Om man inte aktar sig så kan hela föräldraskapet bli en enda stor grej. Som förälder är det möjligt att känna sig dålig jämt. För mig har jämförelsens fula tryn gjort sig allt mer hemmastad hos mig. Jag har hela livet brottats mot olika former av avundsjuka och komplex. Nu som förälder jämför jag mig med andra föräldrar som jag tycker verkar vara duktigare än jag. När någon tar med sig sina barn på en kanotutflykt blir jag arg. Det är något som jag av praktiska anledningar aldrig skulle kunna göra. När ett annat barn kommer till förskolan med ren jacka varje dag får jag panik för att jag inte har tvättat mitt barns jacka på minst en månad. Sedan jag fick barn har jag haft perioder då jag har drabbats av panikångestattacker. Allt börjar snurra. När attacken slår till dräneras jag på all kraft och står och darrar. Jag kan inte riktigt säga vilka situationer som utlöser dessa reaktioner. Men ofta är det i samband med övertrötthet eller när jag har gått för många dagar med slitningar med något av barnen. När trycket över bröstet är för stort får jag gå ut och sätta mig i bilen och göra det klassiska tricket att långsamt räkna till tio. När inte det fungerar tar jag en sväng med bilen medan Hanna och barnen är kvar hemma. Ibland blir det en tur runt kvarteret. Ibland blir det en lite längre åktur. Vissa kvällar är jag ute och kör i timmar. Jag ser mot Albin. Han är uppe på pianostolen nu. Jag springer. Hinner få tag i honom precis innan han ska ta steget upp. Pianot. Han vill till badrummet, hans favoritrum. Där öppnar han lådan han vet att han inte får öppna. I den ligger fönen. Han är livrädd för fönen. Ändå vill han ha den. Han ser fönen, blir skräckslagen, vi stänger. Jag hittar inte haren, säger Ester uppgivet. Vi hjälps åt att leta, till slut hittar vi den. Den var längst in i torkskåpet. Hennes lillebror hade lagt den där. Äntligen kan vi gå upp till hennes sovrum medan Hanna lägger Albin. I mitten av trappan stannar Ester till och säger det hon alltid säger. Ta det försiktigt i trappan pappa så du inte ramlar. Det har hon sagt varje kväll sedan jag ramlade och stukade foten för tre månader sedan. I en vecka kröp jag runt i huset och gjorde välling på I kväll kommer vi lyckligtvis upp helskinnade. Jag vill läsa denna pappa. Ester håller upp boken Elsas hattar. Den tar hon nästan varje kväll. Ester älskar att klä ut sig. Hon har haft i princip allt på huvudet. Kastruller, dörkslag, mysli paket och pappas kalsonger. Det här är den bästa stunden på hela dagen tycker jag. Bara hon och jag. Jag släcker ner i rummet, tänder ficklampan på min mobil, lägger mig bredvid henne och öppnar boken. Innan vi läser brukar vi tala lite om vad som har hänt under dagen. Om det är något särskilt hon vill berätta. Den här kvällen berättar hon ivrigt att det har börjat en ny lärare på förskolan och att hon har rött hår. Kan vuxna ha rött hår, frågar hon. Ja, säger jag. Vuxna kan ha rött hår. Jag läser medan Ester berättar hela bokens handling. Hon kan den utan till. Jag tar en paus i läsandet och tänker. Mina barn är det finaste som jag har upplevt. Inget slår de små vardagstrunderna jag har med mina barn. Som när jag och Albin leker kurra gömma. Och han gömmer sig en meter från mig genom att hålla händerna för ögonen. Och jag älskade den åldern Ester är inne i när hon är nyfiken och ställer frågor hela tiden. En dag frågade hon hur jag jobbar. Jag försökte förklara att jag åker till ett ställe, talar lite inför folk och sen åker hem igen. Hon tittade på mig och sa, men jobbar du inget? Och så får jag åka toalettbil ganska ofta. Estra har hittat på leken krax och krux. Hon är krax, jag är krux. Det är otydligt vad min är, men han säger kux kux. Och toaletten är vår bil. Vi åker till djurparken, till farmor och hem igen. Sedan brukar krux vilja vila lite. Det vill inte krax att krux ska göra. Jo, säger Krux, jag är trött, jag behöver vila lite. Nej, säger Krax, vi ska ju åka till mormor och morfar också. Så då får Krux tålmodigt sätta sig på toalettbilen igen. Ska vi sova nu, frågar jag när jag stänger igen boken. Pappa, du ska ju sjunga först, säger min dotter med en självklart ton. Jag vet att jag ska sjunga, ändå frågar jag varje kväll. Kanske jag slipper någon gång, tänker jag. Men icke. Sjung nu befaller Ester och jag har inget val. Men jag får skylla mig själv. Det var jag som började sjunga för när hon var nyfödd. Jag började sjunga Sov du lilla vidung. Samtidigt som jag lovar mig själv att försöka acceptera att jag aldrig kommer att bli den perfekta föräldern. Vem har ens sagt att man behöver vara det? Vi vet ju alla egentligen att det är väldigt lite i livet vi behöver vara prickfria på. Vi lyckas, sedan misslyckas vi. Sedan lyckas vi och sedan misslyckas Det är livets melodi tror jag. Ingen är perfekt, alla gör fel. Kanske inte citatet vi gör en bildekal av. Men det ligger en vila i den sanningen tycker jag. Vi pusslar alla på livspusslet. Och alltid är det någon bit som saknas. That's life. Det är mänskligt. Ändå köper vi så ofta lögnen att alla klarar livet lite bättre än oss själva. Och så blir vi bundna av jämförelsens bojor. Jag tänker att om det ska funka att jämföra sig med andra så måste det finnas lika förutsättningar och villkor. Typ som i sport. Där kan jämförelse trigga en att bli ännu bättre. Eftersom tävlingen sker inom en tydlig ram och alla är med på att målet är att vara bättre än den andra. Men i livet jämförelse är inget annat än ett gift. Vi har alla otroligt olika förutsättningar. Vi har alla olika styrkor och svagheter. Om vi jämför vår styrka med andras svagheter riskerar vi att bli högmodiga. Men om vi jämför våra svagheter med andra styrkor riskerar vi att tappa modet. Att bli förälder är det största att vara med om. Och kanske är det just därför det låser sig ibland för mig. Det som betyder mest för oss kan också ge oss mest smärta. Jag måste lära mig att släppa pressen på mig själv. Och jag har ju faktiskt klarat så mycket annat. Klart jag kommer att klara av att vara pappa också. Det viktigaste är ju ändå att vi är med varandra. Att vi är en familj som älskar varandra och är snabba med att förlåta varandras felsteg. Självklart vill jag utvecklas som pappa och lära mig av mina misstag. Men också strunta mer i det orealistiska pappaideal jag har ställt upp för mig själv. En bit in i sången vänder sig mot mig och säger Pappa jag älskar dig. Plötsligt byts alla mina oroliga tankar ut mot ett lugn som sprider sig i hela kroppen. Ögonblick som dessa kan inte köpas för alla pengar i världen. Jag älskar dig också, säger jag, och pussar en i pannan. Det är sjukt värt att få vara pappa trots allt. Innan vi lyssnar på kapitel två för idag ur Jonas Helgessons bok så ska vi höra en innerlig och härlig sång av och med Carola, Barn och stjärnor. Och sen kommer nästa kapitel med Jonas Helgessons bok. Jag slog det inte för hårt va? En dag ringer jag upp min bror. Han bor i Göteborg och jag är i Malmö så vi träffas inte så ofta. Efter att ha pratat runt lite går jag rakt på sak. Det är nämligen ett minne som har dykt upp i min skalle som jag inte kan bli av med. Jag kan vara tio år, min bror är sju år äldre. Jag vill busa lite. Så när jag ser honom åka iväg med sin moped springer jag in i hans rum. Jag har gjort teckningar med äckliga gubbar som liknar dödskallar som jag sätter upp på alla väggarna. Jag tejpar säkert upp 20 teckningar. Rummet ser en aning märkligt ut efter mitt besök. Sen kommer min bror hem med en kompis. De går in i hans rum men det tar inte lång tid innan kompisen kommer ut igen. Han vill gå hem. Sen har jag att skri skallra genom huset. Jonas! Även om jag någonstans vet att min bror aldrig skulle göra mig illa, jag är i alla fall inte väldigt illa, känner jag att min puls hastigt ökar. När jag hör snabba steg i trappan springer jag ut genom mitt rum till ytterdörren, ut i trädgården och kravlar in i en buske. Min bror kommer flåsandes utspringande från huset. Han ser sig omkring. Han ser mig. Våra blickar möts. Hans blick säger, jaha där är du. Min blick säger, snälla skona mig. Snabbt försöker jag kravla mig in i busken bredvid men fattar att det är för sent. Min bror kastar sig över mig på värsta Hollywood-maneret. Sätter sig över min mage och trycker med sina knogar på bröstet. Det gör ont. Jag tappar andan för en stund men lyckas ändå skrika. Min brors ögon brinner. Han är glad att han har fått tag i mig. Han tänker inte sluta, inser jag. Han trycker hårdare. Jag skriker igen. Inget händer. Kommer du ihåg den där dagen när du satt på min mage och tryckte med knogarna mot mitt bröst? Frågar jag min bror i telefonen. Vilken av dem? Frågar han skämsamt. När jag hade satt upp fula planscher i hela ditt rum, svarar jag med ett fniss. Jag har den när jag jagade dig ute på tomten. Då hade vi väl gömt till den där lilla rosenbusken. Hur tänkte du där, brorsan? Vi skrattar. Ja, precis den dagen svarar jag och fortsätter. Du jag har tänkt på en sak. Jaha, vad då? Jag slog inte för hårt, va? Nej, inte alls. Säkert. Ja, Och jag hade säkert förtjänat det också. Men det var du sa till mig som har klistrat sig fast. Vad sa jag då? Jo, när jag ligger där och du sitter över mig så skriker jag. Sluta, jag är CP! Det var mitt nödrop, mitt frikort liksom. Det kommer jag ihåg nu när du säger det. Du brukar säga så när vi skulle städa huset också. Säger min bror med uppenbar sarkasm i rösten och fortsätter. Och när vi var på Öland och du inte ville med och titta på det där allvaret. Du, då sa du att du inte orkade, minns jag. Men då orkade alltid spela minigolf. Det stämmer nog, säger jag och skrattar. Men seriöst när det var så fruktansvärt tråkigt. Det var ju bara en enda stor gräsplätt. Vi skrattar och snör in på gamla Ölandsminnen för en stund. Jag tänker på hur vi räknade väderkvarnar. 56 stycken såg vi varje sommar. Men en sommar sa du att du såg 57. Stämmer det? Frågar jag min bror. Absolut, jag såg 57, säger han ironiskt. Jag lovar. Mamma ville besöka alla udda outletbutiker så fort vi kom över bron. Vi strövade runt bland alldeles för stora t-shirts och illgula sandaler och köpte saker vi aldrig använde. Vi skulle också alltid hitta ett café som båda hade våfflor med glas. –och havsutsikt. En dag åkte vi beroende av vädret– –antingen till Lång Erik eller Lång Jan, Ölands högsta fyrar. Om det regnade åkte vi till Lång Jan som låg längst söderut på ön. Då kunde man ju slå hela dagen i bilen. Mina föräldrar var smarta. Det var där vid Lång Jan som det ett år hände– –det som aldrig hade hänt tidigare– Mamma sa att jag skulle hoppa ur rullstolen och hänga med upp i fyren. Efter att jag hade lyckats ta mig upp för de 202 trappstegen helt på egen hand firade vi med glass. Men, säger jag till min bror efter att vi vältrat oss i gamla minnen tillräckligt länge, nu måste jag säga det jag har tänkt på typ en vecka i sträck. Okej, säger min bror. Jag ligger över dig på gräsmattan och du skriker. Vad händer sen då? Jo, vet du vad du säger när jag ligger där på marken och knappt kan andas? Nej, ingen aning, säger min bror. Jo, just när jag skriker att jag är CP-skadad, då skriker du tillbaka. Du är inte CP, du är dum. Jag hör min bror skratta våldsamt. Men jag är tyst för att markera det viktiga jag nu ska säga. Jag vill tacka dig, brorsan, säger jag så uppriktigt jag kan. Vad då? tacka mig, varför då? Jo, jag har börjat förstå att man kan få sin identitet kapad. Lite som att ett flygplan kan bli kapad. Och då, Jonas, väntar spara ditt föreläsande tills du står på scenen. Jo, jag fattar, men detta är verkligen något som jag har tänkt på. Jag vill faktiskt att du lyssnar lite. Okej, okay. jag försöker förklara. Vi människor fungerar kanske mer banalt än vad vi tror. Om vi har ramlat med cykeln ena dagen så är vi lite mer ängsliga nästa dag när vi sätter oss på cykeln igen. Eller som när jag blev blivit stucken av en geting. Flera veckor efteråt fick jag panik när jag såg en geting. Vi påverkas av det som händer oss och ibland letar händelserna sig in i vårt innersta så att hela vår identitet rubbas och utan att vi märker det så blir det jobbiga som har hänt. Intressant tanke säger min bror. Jag har också brottats med det, fortsätter jag. Min skada har vissa gånger täckt över hela mitt blickfång. Då ser jag mig som CP, inget mer. Det kommer många gånger från min egen spruckna självbild. Men andra människor påverkar också hur jag ser på mig själv. I mitt fall är det sällsynt att personer kan se bortom mitt funktionshinder. Jag får ofta jobba rätt hårt för att människor inte ska sätta någon etikett på mig som jag inte vill ha. Men du skäms väl inte för att du är CP-skadad avbryter min bror? Nej, självklart inte. Jag är stolt över att jag är CP. Och jag kan till och med vara tacksam för det. Det har gjort mig till den person jag är. Men jag har försökt att inte göra CP-skadan till hela grejen. Fattar du? Mm, jag tror det. Det var i alla fall därför jag ringde dig för att säga tack, brorsan. Du såg mig aldrig som bara CP-skadad. Jag fick aldrig någon särbehandling av dig. Du gav mig inga låtsaslag. Du dunkade på mig som varje storebror skulle dunka på sin störiga lillebror när han förtjänade det. Och då hejade på den där gången på Öland när mamma fick den galna idén att jag skulle hänga med upp i Långe Jan. Så tack för att du har sett till att jag idag är Jonas och inte har blivit kapad av en cp -skada. Nu kan jag gärna sjunga Nu kan jag gärna jubla Nu kan jag gärna dansa För jag vill fan älska mig Jag är sprängt av lyckan Det är nästan så jag skränger. Vad du sen om mig kan tycka, ska du inte tro jag skäms. Nu kan jag gärna sjunga, nu kan jag gärna jubla. Nu kan jag gärna dansa, för jag vill Han har tagit mina synder, oron som jag släpat på. Var du en min framtid lymer, kan jag trygg med honom på. Nu kan jag gärna sjunga, nu kan jag gärna jubla. Nu kan jag gärna dansa, för jag vill att den ska mig. Visst förstår jag många gånger att man tycker jag är knäpp när jag sjunger mina sönder. Nu kan jag gärna sjunga Nu kan jag gärna jubla Nu kan jag gärna dansa För jag vill, han älskar mig Efter det andra kapitlet i programmet Ur Jonas Helgessons bok så hörde du mig sjunga en lite annorlunda, lite udda sång. Nu kan jag gärna sjunga. Nu kan jag gärna jubla. Nu kan jag gärna dansa för jag vet han älskar mig. Och i programmets andakt så vill jag läsa några ord av David den store sångförfattaren och lovsångaren i gamla testamentet Heden som blev kung han skriver i Saltaren 103 Lova Herren min själ hela mitt inre prisa hans heliga namn Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och varmhärtighet. Han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Här säger David i den här salmen, lova Herren min själ. Han uppmanar sin egen själ, sitt inre, att lova Gud. Och jag tror att det är viktigt att se, om man studerar Bibeln i det här ämnet, så ser man tydligt att att tacka Gud, det är mycket av ett beslut. Om man bara skulle tacka Gud och prisa honom när allt går jättebra och när man inte har några motgångar då skulle det vara ganska fattigt. Men att lova Gud, att ge honom äran också när det är lite uppförsbacke och lite knöligt och lite besvärligt det ger livet spänst och det ger också en stor välsignelse till oss själva. Man talar ibland, och Bibeln själv talar ibland, som att frambära lovsångens offer, lovets offer. Att ibland så kanske tacksamhetens, ord och uttryck och sång kan nästan ta emot lite grann. Det blir som ett verkligt offer man ger, men det är ett bra offer och det påverkar både oss själva och atmosfären omkring oss och allting i vårt liv om det här har Bibeln väldigt mycket undervisning Lovsång är ju inte någon musikstil det är en livsstil och jag tror att det är bra att bestämma sig för att när det är sång i kyrkan eller när jag har min andakt så ska jag alltid vara med och tacka Gud och det handlar inte om att det är en sångstil som jag är väldigt förtjust i eller en sång som jag kan. Utan jag är med i orden och försöker att vara med i lovsången. Det här är viktigt. Jag hörde något väldigt bra av pastor Kurt Aydet, pensionerad pastor i Pingkyrka Norrköping. Han var där under många, många år. Och är mycket aktiv i samlingen fortfarande. Han sa i predikan i Pingkyrkan i söndags att eh, när man tittar i uppenbarelsebokens skildring av lovsång så är den helt spontan, den bara flyter fram. För att där är vi ju i fullkomningen. Men i gamla testamentets texter så står det ganska mycket uppmaningar om att lova Gud. För här finns vi i det ofullkomliga och då är det ett beslut som behövs. Kloka och fina ord. Kom ihåg det här. Lovsång är inte en musikstil utan en livsstil. Jag tycker att vi har så oerhört mycket att tacka Gud för. Jag är en ganska tacksam människa och jag tackar Gud mycket. När jag är ute, kanske på golfbanan eller ute i svampskogen eller ute och åker eller finns på mitt rum, arbetsrum eller också i min säng om jag är vaken så finns det mycket tacksamhet. Jag vill tacka Gud Tillsammans med dig nu Tack Herre för livet Du är vår store och fantastiska Gud Tack för lovsångerna som finns Inspelade att lyssna på Men tack för sången i vårt hjärta I vårt inre Hjälp oss att alltid ge röst åt lovsången Var med varje lyssnare Herre Tack för att du hör min bön Amen. Här kommer Margit Bollström och kör. Lova gud! Välkommen att titta in på min hemsida där det finns en massa olika typer av inslag. Det finns blogg, det finns videos, det finns radioprogram att lyssna på när du vill. Adressen är www.ingvarholmberg.se Så slutar jag veckans program med Lars Mörlid, Peter Sandvall. Mitt liv och min lovsång. Ha det så bra. Tack för att du har lyssnat. Jag när glädjen vänds i sång Jag vill alltid lova dig Jesus, jag vill ge dig mitt liv och min lovslag Allting är en lova från dig, har vi sagt Jesus, jag vill ge dig min Med villiga händer Som kan arbeta för freden på vår jord Vara med och bygga vägar In i evighetens värld I det rike som är kraften av Gud. Jag vill alltid lova dig Jesus jag vill ge dig mitt liv och min låtsam Allting i gåva dig, Jesus, jag vill ge dig mitt liv som en låtsam Prisa dig för hära och allt Jag vill prisa dig med jag vill prisa dig med allt jag är och har Jag vill prisa dig för vad du gör Men främst för den du är Jag vill prisa dig min Herre och min Far Jag vill alltid lova dig Jesus, jag vill ge dig mitt liv och min lovsa Allting är en har du sagt Jesus Jag vill ge dig Mitt liv som, liv som dig